Чи вже в штанях мокру? І він побачив, як сіпнулись з повіки убиця, як той струсонув головою, наче скидав з неї цілу зграю в якихось комах. Потім обличчя вбиця перекосилося. Здавалося, він ось ось не витримає і впаде, заб'ється в конвульсіях. Що з тобою, Андрійку? Генка спитав турботливо, майже ніжно. Якісь проблеми? «Боїшся, що я після того в тебе пульну?» «Не бійся, не стрелю!» «Хочеш, покличу охоронців!» І він таки покликав їх, а коли підійшли, наказав покласти зброю на землю. Ті подивились здивовано, але ослухатись не посміли. Лягли на траву кольт і пістолет-автомат. Морс посміхнувся. Йому вже було справді весело. «Істерично весело!» хоч зовні намагався зберігати спокій. «Ти не заснув, пицюню?» – поцікавився він. Пицю поглянув на нього, на беззбройних охоронців, очі його закотились, і він стукнув дулом свого дорогого пістолета по столу. «Сука!» – прохрипів натужно, наче кінь, який упав на дорозі та б'ється судомно, безнадійно намагаючись піднятися на ноги. «Яка ж ти, сука, морс!» Він натиск на курок і розрядив лебон всю обойму, але не в морсових охоронців, а кудись в лісову гущавину. Тоді круто повернувся і пішов, хитаючись, наче п'яний, до своєї машини. Генка дивився йому вслід і раптом побачив, що то він сам іде. І він сам іде, хитаючись, стискаючи в руці порожній вже пістолет, тільки в нього чомусь не одна голова, а дві. Одна битова, а друга його, Генчина. «Випив я занадто, чи що?» – подумав Морс. Але видиво уже зникло. Тільки звідки взявся у лісі туман. до них. Морс це добре бачив. І от-от затопить невелику галявину, де вони щойно трапезували та виясняли стосунки». «Один-один», – подумав Морс. Туман раптом зупинився, зате в ньому стали проступати якісь чорні силуети. «Хтось ще приїхав з битюм», – подумав Генка, і відчув, як у скронях з'явився біль, поповз під череп. «Битю», – гукнув щосили, «Зачекай – «зачекай». Він пішов до битя, намагаючись йти рівно, наздогнав того майже біля самого джипа. «Ну, чого тобі ще?» Бицю вимовив все хоч і люто, але якось стомлено. Раз ти не прийняв мою умову, – сказав Морс, – то я мушу виплатити тобі компенсацію. По десять кусків за голову вистачить. Пішов би ти, – лайнувся Бицю. А далі були найбрутальніші слова, які тільки могли бути. Ти думаєш, тобі так зійде з рук? Думаю, Андрійко. Морс був насправді вже спокійним. Компенсацію я тобі надішлю. Із твоєї території заберуся. Єдине, що залишається, Аліну твою мені віддати. Можу взамін якусь свою бабу подарувати. Зрозумів? Аби цю стояв і дивився таки втомлено. що явно у ньому надломилося. Аліни я тобі не віддам, твердо сказав він. Вона справді моя баба. Не одноразове стерво, не шмонка, а моя баба. Я може на ній і женюсь? Усік? Ні, не усік. Морс раптом несподівано, блискавично подумав, що туман вже її геть окутує, а ще, чи бачить той туман бицю? Не усік, Андрійку. Як хочеш, щоб між нами був мир, віднеси. «То подумай добре!» «Добре подумай!» На спокійну і тверезу голову. «Післязавтра он, він, кріт, крімнув у бік одного охоронця, приїде, забере!» «Не бійся, трахати її не буду. Вона мені для іншого потрібна. Якщо захочеш, через кілька місяців забереш. Хочеш?» Він зробив паузу і лагідно подивився на биця. Я можу трохи відстрочити. Через чотири дні кріт до тебе приїде, щоб ти встиг ще зі своєю кралечкою намалуватись».